igaro egunetako traza berean, odei gutxi azalduko dira gaur berriz ere zeru gainean. Baina litekena da an hemenka odei multzo batzuk agertzea. Goizpartean alaber, belaino azabaldukoa da hainbat tokitan. Giro akoroar epelera egingo du haizeak iparraldeko norabide aldatu eta hego ze mendebaldetik joko baitu. Bihar, ostarteak nagusituko dira berriz ere Baina kaso, Arratsalde partean odei batzuk agertuko dira batez ere mendialdean. Giruak berriz ere epelera egingo du.